Агал зістрибнув на землю. Побачив, як Скіпур розтуляє пальцю вбитого воїна і бере Акінак. Підкинув зброю на долоні і мовив твердо. «Тавр ніколи не лишить Акінак. А ще такий гострий. Цей меч вартий коня». Вони поспішали, наскочили, перебили наших, захопили жінок і втекли. Ти бачив... Лише один убитий тавр. Наші не чинили опору? Виходить, не чинили. Дивно. Вони підкралися і напали з Ненадська. Сторожі сторожеві пусти зняли непомітно чи обійшли? Ми будемо гадати. Збираємо війською в погоню. Я вже послав гінців у сусідній стійбище. Куди тікають таври? Куди вони можуть тікати? До Гнилого моря. Мусять переплисти Борисфену. Звичайно, але ж тут, тут не можна, мовив Скіпур упевнено. Тут річка широка і глибока, а таври з полоненими та жінками. Вони переправлятимуться нижче великих каменів. Чому? Адже човні у таврів нема. Десь у комешаві заховали плоти з дерева, що несе весняна вода. Пастух казав, що їх тільки сотня. Нас поки що вдвоє менше. Чекаємо підкріплень. Але ж можна послати розвідників. Скіпур зміря вагала насмішкуватим поглядом. Уже поскакали. Там Савія. Ми нас дожинимо їх за два дні. Таври на своєму шляху спустошуватимуть усе, і не матимемо свіжих коней. Звичайно. І вони дістануться переправи раніше, ніж ми нас дожинимо їх. Ні. Але ж таври випереджатимуть нас мало не на день. «Ну і що?» Агал подививався Скіпурові легковажності передбачити все, послати розвідників і хаптом таке. «Хто сказав, що мусимо плентатися у них у хвості?» – посміхнувся Скіпур. «Поскачемо вздовж Борисфену до Зеленої річки. Шлях довший, хлиж свіжі коні. Сюди нас чекатимуть, гінці вже вирушили». «Ти впевнений?» Що таври подалися до зеленої річки. Тепер вода там спала, і є два броди. Чого ж ми зволікаємо? Справді, рушаємо. Тут зроблять без нас. а Сорат уже чекає сніданком. Він махнув рукою, і Вовран підвів їм двоє свіжих коней. Сорат? перепитав Агал, Його тирло найближче. А Гал згадав, як стріляли в нього соратові люди. До речі, ніхто не знав, що він учора поїхав на полювання. Отже, напад таврів. підозра ворухнулася вагаловому серці, але відразу відкинув чорні думки. Навряд чи найгірший скіф спілкуватиметься своїми лютими ворогами. І все ж, поки скакали до соратового стійбище, розповів скіпурові про випадок біля Байраку. Кіпур спохмурнів, але ненадовго. Хто сказав, що стрільців до бараку послав Сарат, відмахнувся. Твій пастух міг помилитися. Він не знав воврана, а Гал уже останнім часом мав змогу переконатися. Навряд, чи що сховається від зіркового пастухового ока, але не став заперечувати, поклавши собі все ж розплутати цей кляп і вузол. Сорат зустрів у степу біля стійбище з двадцятьма воїнами на свіжих конях. Але сам не був озброєний. Сидів верхи незручно, схопившись рукою за живіт. «Хворий я!» – поскаржився. «І ледь тримаюся, живіт замучив. Воїни підуть з тобою, скіпура, я, на жаль. Агодар?» Сорат махнув рукою. «Ще вчора подався віддалених табунів. Де знайдеш зараз?» Так, не знайдеш, погодився Скіпур і спішився. Нагодуй нас і дай свіжих коней. Уже готові. Одразу пішли когось до глибокої балки. Здається, десь там гуляє в тебе табун. Тінь майнула соратовим обличчям. Так, але не вже самі не знайдете. Людей нема. Найкращі підуть з вами. Лишається кілька літніх пастухів. «Нехай хтось із воїнів скаче негайно, поки самі шукатимемо метабун, втратимо час. І так без затримки поскачемо далі». Звичайно, погодився Сорат, але не дуже охоче. і Він зробив знак, хтось із воїнів під'їхав до нього. Сорат віддав наказ, і воїн поскакав у степ. Скіпур спішився, за ними його воїни. Стомлених коней одразу прийняли пастухи, підвели нових, і поки всі снідали, загноздали їх та приготували до виснажливої дороги. В сорат не тушив біля Скіпура, пригощаючи, подавав кращі шматки м'яса, налив повну чашу вина